الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين عما بعد Ayahal ikhut fil Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab al-Fusul, fi siri al Rasul alaihi wassalam Dan kita masih membahas tentang peristiwa perang Al Khandaq, perang Barid. Dan disebut pula perang Al-Ahzab Di mana kaum muslimin Menghadapi ujian yang berat Dengan berkumpulnya Orang-orang kafir Dari Bangsa Quraisy, Demikian pula dari Ghafafan Dari Yahudi Bunuh Nabir dan ditambah lagi dengan sikap Banu Qurayba yang membatalkan perjanjian dengan kaum Muslimin. Antefil, fa-indal harba khudaa. Kamu berbicara sekehendakmu. Apa saja yang engkau ingin sampaikan kepada mereka, sampaikan. Kamu sekarang dalam kondisi halal untuk mengucapkan apa saja. Mau berdusta silahkan Karena perang itu adalah merupakan penipuan, yakni diperbolehkan menipu musuh dalam peperangan. Tatkala izin dari Nabi alaihi salatu wasallam, fa dhahaba bani khuraidah. Maka pada saat itu pula Nu'aim bin Mas'ud Mendatangi kabilah Banu Quraidah. salah satu kabilah Yahudi yang masih tinggal di Madinah. Wakan ashiran lahum fil jahiliyah dan Nuhaim bin Masud ini memiliki pergaulan yang baik dengan kabilah Banu Quraidah, di zaman jahiliyah. Fada'hal alehim wahum la yalamun bi islamih maka Nuhaim Mendatangi mereka, sementara mereka tidak mengetahui bahawa Nuhaim telah masuk ke dalam Islam. Waqalah ya bani Khuraybah, Inna kum qadharatun Muhammadan. Wahai bani Khuraybah, sesungguhnya kalian telah memerangi Muhammad. Wa inna Quraisyin in asabu fursatan intahazuha. Dan sesungguhnya orang-orang Quraisy. Apabila mereka mendapatkan kesempatan, mereka selalu mem memanfaatkan kesempatan itu, mendapatkan kesempatan untuk memerangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa Inshaillahu illa biladhim. Kalau tidak mendapat kesempatan, mereka akan pulang ke negeri mereka, iaitu yani ke Makkah. Wataraku kumah wa Muhammadan fantaqwa minkum. Kalau mereka pergi pulang ke kampung mereka maka mereka meninggalkan kalian bersama Muhammad alaihi dan Muhammad akan membalas dendam terhadap kalian. Jadi ancaman dari Nuaim bin Mas'ud. Ya. Kalian wahai Bani Qurayzah, mereka tinggal berdampingan bersama kaum muslimin di Madinah. Nah, kata Nuaim Kalian sekarang dalam kondisi memelangi Muhammad. Bersama mereka. Sekutu kalian adalah orang-orang musyrik. Yang berasal dari Makkah. Sekarang mereka bisa berperang bersama kalian. Tapi kalau mereka pulang. Berarti kalian tidak punya kekuatan kan. Ya? Kekuatan kalian hanya. Kabilah kalian. Banu Quraytah. Sehingga itu akan dijadikan kesempatan. Bagi Muhammad untuk membalas dendam terhadap kalian karena kalian ikut serta dalam peperangan. Nah, ini membuat khawatir juga ini orang-orang Bani Khuraizah. Qalu maka mereka mengatakan ramal amalu ya'n. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan wahinu 'ain? Qala kata nu'aim Jangan kalian berperang bersama mereka sampai mereka memberikan pada kalian uh, jaminan sampai mereka memberikan pada kalian jaminan harus ada imbalannya jangan berpenang sukarela begitu harus ada imbalan mendengarkan itu katawan quraidah laqad asyarta birai benar pendapatmu ini nah sudah berhasilin nuaim bin mas'ud mempengaruhi Bani Qurayzah. Kemudian mereka wa ila Quraisy. Selesai Bani Qurayzah, Nuaim mendatangi orang orang Quraisy, orang orang kafir Quraisy. Faqala li Abi Sufyan walahum, lalu Nuaim mengatakan kepada Abu Sufyan dan yang bersamanya, Ta'lamuna wuddii wa nashihati lakum. Bukankah kalian mengetahui rasa cintaku dan nasihatku kepada kalian? Kalau naan, kata mereka iya. Yang mereka ketahui Nuhaim punya rasa uh, kasih sayang kepada kaum Quraisy. Kata mereka iya. maka berkata Nuhaim: Inna Yahuda qad nadimu ala makan minhum min nqdi ahdi Muhammadin wa ashabih. Sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka menyesal karena membatalkan perjanjian damai terhadap Muhammad dan para sahabatnya. Nyesal mereka. Wa innahum kadrasaluh, anhum yaqudun min rahain, yadfauunha ilaih, thumma yumaliunhu aleykum. Dan mereka telah mengirim surat bahwa mereka ingin mengambil dari kalian jaminan. Ya, ada imbalan yang mereka akan membayarkannya kepadanya. Kemudian mereka akan membantu kalian untuk memerangi kalian. Jadi, uh, Nuaim mengabarkan kepada orang-orang Quraisy bahwa mereka Bani Khuraizah telah mengirim surat kepada Muhammad bahwa mereka akan mengambil jaminan di mana mereka akan Membayarnya. Kemudian setelah itu mereka akan membantu Muhammad untuk memerangi kalian, untuk memerangi kalian. Fumma dahaba ila kumi qatafan, fakal alhumitiladali. Kemudian beliau mendatangi kaumnya qatafan, lalu mengatakan pada mereka seperti yang dikatakan pada kaum Quraisy, seperti yang dikatakan pada kaum Quraisy. Dan ternyata mereka membedarkan. Uh, usulan dari Nuaim yakni meskipun belum sampai kepada tingkatan yakin namun mereka waswas -was. telah khawatir jangan sampai apa yang diberitakan Nuaim benar falamma kana lailatul sabt min syawal ba'at ila yahud maka tatkala tiba malam satu dari bulan syawal maka mereka pun yakni kaum quraish mengutus kepada yahudi innalasna nabiy ardi muqamin Sesungguhnya kami sekarang ini tidak tinggal di negeri di mana kami tinggal. Eh, ini mereka pendatang. Datang ke Madinah. Bukan penduduk asli. Fanhadu bina gadan nunajizu hadha ar Ayo bangkitlah bersama kami besok. Akan kita habiskan orang ini. Maksudnya Rasulullah alaihi salatu wasallam jadi mereka ingin orang-orang Quraisy agar disegerakan peperangan. Selesaikan. Segera. Jangan ditunda lagi. Besok kita perangi. Habisi orang ini. Maka fa'arsala ilaihimul Yahud. Maka bangsa Yahudi. Yani dari Banu Quraitha. Mengutus kepada mereka. Kepada uh, kaum Quraish. Innal yauma yaumul Sabt. Besok itu hari Sabtu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yahudi memuliakan hari Sabtu. Besok itu hari Sabtu. Ya ini bagaimana mungkin kami akan berperang sementara besok hari raya bagi mereka. Hari yang mereka agungkan. Seharusnya istirahat. Wa ma dan itu pun. Ya ini kalau bukan hari Sabtu, fa inna la nuqatil ma'akum hatta tab'atu ilaina ruhuna. Kami tidak akan berperang bersama kalian sampai kalian memberikan kepada kami jaminan, imbalan sampai kalian memberikan kepada kami imbalan. Nah, sementara Nuhaim sebelumnya telah memberitakan bahawa mereka tidak ingin bersama kalian sampai kalian memberikan imbalan untuk berperang, bersatu bersama kalian wahai kaum syirkin. فَلَمَّ جَاءَهُمُ الرُّسُلْ بِذَالِكِ maka tatkala utusan ini datang kepada orang-orang kafir Quraish قَالَدْ Quraishun صَدَقَنَا وَاللَّهِ نُعَيْمْ Mas'ud. berarti benar perkataan Nu'aim bahawa mereka meminta imbalan dari peperangan ini tidak ingin berperang secara sukarela ingin ada imbalan وَبَأَثُوا إِلَىٰ يَهُود dan mereka juga mengutus kepada Yahudi. Inna la nur sil ahadan. Fakrjuh mana ma demi Allah kami tidak akan mengutus untuk kalian siapapun keluarlah bersama kami. Ini mengancam juga orang-orang Quraish Mereka mengancam Banu Qurayba. Tidak ada imbalan, tidak ada jaminan. Pokoknya kalian harus perang bersama kami. Fakalat Banu Qurayba. Maka Banu Qurayba mengatakan. Sadaqah Wallahi naim. Berarti benar Nuaim perkataan Nuaim wa abau ay ma'ahum dan mereka pun enggan berperang bersama dengan orang-orang musyrik. Padahal sebelumnya mereka sudah bersiap-siap karena mereka sudah membatalkan perjanjian damai bersama kaum muslimin. Dengan tipu daya dari Nuaim radhiyallahu anhu maka berkurang kekuatan kaum musyrikin. Sehingga bapa Quraisy itu anggand berperang bersama mereka. Maka semakin ringan beban kaum Muslimin. Wa arsalallahu azza wa jalla Quraisyin wa maahumul junud. Wa riha tuzal zilhum fa jalulaa yqrulhum qarar. Walla tathbutulhum khaymah walla tunub walla qidr walla shay. Fala merau dalik terahalul min lailatihim dalik. Lalu ditambah lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Azza Jal mengutus kepada kaum Quraisy dan yang bersama mereka tentara-tentaranya di antara tentara tentara Allah angin angin yang bertiup yang memporak-porandakan pasukan mereka yang mengguncangkan mereka faja'alu la yaqiru lahum qarar sehingga mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang hancur wala tatsbutu lahum bahkan kemah-kemah mereka itu hancur tempat peristirahatan mereka hancur wala tunub yang dimaksud uh, tunub tali tali yang digunakan untuk menancapkan menguatkan kemah ini juga hancur lepas wala qidr bahkan periuk-periuk mereka diterbangkan oleh angin dan tidak ada satupun melainkan diterbangkan, diporak-porandakan. Subhanallah. Jika qada amran, فإنما يقول له كن فيكون. Apabila Allah Subhanahu wa ta taala menghendaki, maka terjadi apa yang terjadi. فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ تَرَحَّلُوا مِنْ لَيْلَتِهِمْ تِلْكَ. Melihat kondisi yang seperti ini, ya, tidak memungkinkan lagi bagi mereka dengan kondisi angin, belum lagi cuaca yang sangat dingin ketika itu Akhirnya mereka meninggalkan tempat itu Mereka meninggalkan Tempat mereka Wa arsala sallallahu alaihi wasallam Hudhaifah ibn al Jaman Yakhburu lahu khabarahum Lalu Nabi alaihi sallallahu alaihi sallam Mengutus Hudhaifah ibn al Jaman Untuk mengecek Kondisi mereka Apakah benar bahawa mereka telah pergi Fawajadahum Kama usifna Maka Hudhaifah Setelah memata-matai mereka, meneliti keadaan mereka, dan beliau mendapati kaum musyrikin seperti yang disifatkan kepada kepada kami, ani kepada kaum muslimin. Warahah Abu Sufyan yasli wahru binar. Bahkan beliau sempat melihat Abu Sufyan itu memanaskan punggungnya dengan dengan api, saking dinginnya kondisi ketika itu. Dia panaskan punggungnya dengan api. Walau Shahab Khudayfa laqadalah kalau seandainya Khudayfa menginginkan sedihlah mampu membunuhnya pada saat itu. Kemudian rajaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailan fa akhbarahu Lalu beliau kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari dan memberitakan tentang kepergian orang-orang musyrik dari tempat mereka. Fa lamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadha ila madinah maka di pagi hari Rasulullah alaihi wasallam pun kembali ke Madinah ini yani meninggalkan daerah perbatasan. Qawa ba'annasus silah dan kaum muslimin mereka telah meletakkan pedang-pedang mereka, senjata-senjata mereka. Faja'a Jibril alaihi salam ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Jibril alaihisalam kepada Rasulullah, wa huwa fi baiti Ummu Salamah. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam mandi, sedang mandi di rumah Ummu Salamah. Fakallah lalu Jibril mengatakan awabatum mustilah. Apakah kalian telah meletakkan senjata-senjata kalian? Ammanahnu falam nabaq bagdu aslihatanah. Adapun kami, kami belum meletakkan senjata-senjata kami. Subhanallah. Jibril bawa senjata juga. Kami belum meletakkan senjata-senjata kami. Nah, dalam rancang lain Nabi bertanya siapa lagi yang harus dihadapi? Atas beliau inhat ilahaulah bangkit kalian untuk mendatangi mereka, yani ya bani Quraysh, memerangi bani Quraysh. Jadi belum sempat istirahat, diletakkan pedang. Beliau mandi ingin beristirahat, datang lagi. Ya, Jibril alaihissalam memberitakan untuk melanjutkan peperangan, datangi bani Quraysh. Subhanallah. cobaan yang berhari-hari di alam yang kaum muslimin dengan penuh kelelahan, ya, ternyata mereka terus mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun tidak membuat kaum muslimin gentar, tidak membuat mereka kemudian meninggalkan jihad, bahkan pada saat itu juga ketika Jibril uh, memberitakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada para sahabat untuk segera keluar kembali. Mendatangi Banu Quraysh untuk memerangi mereka. Nah, dan ini yang akan dijelaskan tentang kondisi perang Banu Quraysh pada pasal yang berikutnya. Wallahu ala Allah Taala Alam. Soal sampai di sini insya Wa aakhiru da'wanaalhamdulillahi rabbil alamin. Tafdholu hafidhakum